Треба ж було й сказати. «Сказаного не вернеш, але не сказаного теж не вернеш», – зауважив Гасан. «Нехай пан довірений передасть султанші про моє обурення», – домагався князь. «Султанша слухає лише те, що хоче почути», – пояснив йому майже відверто знущаючись Гасан. «Тепер ясновельможному князеві, коли хоче діждатися султанського слова, треба сидіти смирно там, де сидить». Бо тут дуже не люблять, коли чоловік крутиться, ніби на нього напала овеча хвороба-крутець. Князь недовго й витерпів. Сидів уже в Стамбулі кілька місяців, до того ж в умовах обурливих і принизливих. Тепер мав сидіти в умовах не кращих ще стільки, а то й довше. Бо коли ще напише султанша про нього Сулейманові? Скільки й тиме той лист? І чи буде на нього відповідь коли? Вишневецький покрутився ще місяць чи два? І звіявся Гасан прийшов до Роксолани І повідомив майже радісно Як прибіг сюди князь Так і побіг собі Як приблудний пес І вона теж зраділа в душі Ніби позбулася смертельної небезпеки Думала вперто про улюбленого сина свого Баязида, згадувала, як проводжала колись його дорогатина, а тоді розпачливо зустрічала, дивуючись, чому він не зостався там, не сховався в степах чи лісах, щоб не знайшла його османська смерть. Тепер був коло неї, життя і далі мав загрожене кривавим законом Фатіха, а вона без надії сподівалася, що якось воно станеться так, що саме Баязид – Сів на султанському троні і мав би він серце таке добре і щедре, що захистив би її Україну, нікому б не дозволив кривдити. Вона була б валіде при своєму синові і підказала б йому, а він прихилив би вухо уваги. Стане султаном селім, вона однаково буде при ньому валіде, але селім знікчемнілий від пиятики й розпусти, він не захистить нікого ним не покеруєш, бо він, мов, мертвий. Баязид, тільки Баязид має стати султаном, прийти і сісти на золотий трон. А він прийшов не султаном, а з тілом наймолодшого брата. Попереду прибіг зять Рустем, бився до султанчі, щоб повідомити про смерть Мустафи, але вона вже й так про це довідалася. Рустем аж перед очі не пустила. Ішов у похід, Садразамом? Тепер прибіг простим візиром? І це після того, як вона 10 років захищала його перед султаном? За Рустема пробувала просити міхрімах, але Роксолана була впертою. Лагідна впертість, якої всі боялися більше, ніж султанського гніву, бо гнів швидко минає, а лагідна зневага може тривати роки і десятиліття, і тоді тебе, мов би, і немає» що приніс їй Рустем. Візь про смерть Мустафи і про своє власне падіння. Вжахнулася тій смерті, хоч у глибині душі, може, і ждала її вже багато років, сподіваючись на вибавлення своїх синів. Порятувати дітей своїх для цього жила, але ж не ціноючи його життя, не смертю чужою. А тепер виходило так, що ця смерть пов'язана з її іменем, а раз підозра впала на Рустема. Її зятя і улюбленця замкнулася в собі в своєму власному світі, в який нікого не хотіла опускати, так ніби сподівалася відгородитися від безмежних довколишніх світів, повних горя, страждань і нещастя. І не відгородилася. За кілька місяців, слідом за Рустемом, прибув до Стамбула син Баязид з мертвим Джихангіром. Як же так могло статися? Чому мовчало її серце, ні знаку, ні поштовху, ні скрику? Тепер коло неї були і Баязид, і Рустем, і Міхрімах. Нікого не відганяла, нікого й не впізнавала. Який з імамів бормотів про вмерлого її сина. Ще до повного розквіту весни молодості вітер наперед визначеної смерті розвіяв пелюстки буття його високості шах за де трояндового куща його часу. Наперед визначена смерть. Все наперед визначене. Приреченість. Всі приречені. Вона і її сини. Мов спалахи на чорних хмарах над Босфором з'явилися і щезли її сини один за одним. Абдуллах.